watini waz zaitun wa tursinin wad dan seterusnya dari nama-nama makhluk yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya fala uqsimu bimawaqi'in nujum ku bersumpah dengan mawaqi'un nujum sebagian para ahli tafsir menafsirkan bahawa yang dimaksud di sini dengan Mawakil Nujum Ayy Nujum Al-Quran Bintang-bintangnya al quranul Al-Karim Yang turun Secara seluruhan pada malam Lailatul Qadar Di langit yang tertinggi Dan langit yang tertinggi menuju ke langit dunia Kemudian setelah itu turun Secara berangsur-angsur Pada tahun-tahun yang berikutnya Dan ini dinukilkan dari Ibn Abbas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 Ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang dimaksud dengan al-mutahharun adalah al-malaikat. Telah dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala beliau menyatakan yang dimaksud dengan la yamassuhu mutahharun ai al-kitabullazi fis-sama'. Kitab yang ada di langit. Nah Ini pendapat sebagian dari Ahlu tafsir. Namun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 Ataukah sekaligus Namun apabila Allah Subhanahu SWT mengatakan Tanzil A'inuzulan maratan ba'da marah Iaitu diturunkannya Al-Quranul Karim Satu persatu Berangsur-angsur Sebab Al-Quranul Karim ini Tidak turun secara jumlahan wahid Tidak turun Sekaligus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 Turunnya, apakah untuk menjawab suatu pertanyaan yang dilontarkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti pertanyaannya orang-orang Yahudi. Tatkala mereka bertanya tentang ruh, Wayas Alu Nakaani ruh, Qolil ruh min ambi rabbi wa ma utitul min al ilmi illa qalilan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau untuk menjelaskan Kondisi suatu kejadian. Nah, seperti kejadian Hadithul Ifk, fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu taalaanha, ketika beliau dituduh. dari kalangan kaum munafikin yang menyemburkan fitnah bahawa beliau telah melakukan perbuatan zina, ya, dengan salah seorang sahabah yang menemaninya yaitu Sofwan bin Muattal. dan ini fitnah.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 diturunkan dari Rabbul Alamin. Di sini menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala dan salah satu dari sifatnya bukan makhluk. Akhirlah orang yang menyatakan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah makhluk. Afa bihadzal haditsi antum mudihinun. Apakah dengan berita ini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 Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib, dorongan untuk menyampaikan Al-Qur'anul Al Karim ini. Al-Qur'an ini hak, datangnya dari Allah, wa ma jaa'a 'anillahi fa huwa haqq. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pasti itu adalah hak. Nah, sehingga tidak perlu ragu untuk menyampaikan Al-Qur'anul Al Karim tersebut kepada manusia. Asy-syahid bahwa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 Qaulullah Ta'ala Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Wa minan naasi man yattakhidhu min duunillaahi andadaa yuhibbuunahum ka hubbillah Dan sebahagian manusia min di sini artinya ba'du at-tab'idiyyah Wa minan naasi dan sebahagian manusia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 insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya ila huna tafaddalu hafizukum